Osmo pitanje. Po mom razumijevanju žena u islamu može tražiti razlog braka samo u slučaju provokacije muža, udaranja alkohola, da mužna obavlja namaz ili ne da njoj da ga obavlja. Šta ako supruga jednostavno ne može i neće da bude smužen, da li joj je dozvedno da traži da je pusti. Ne voli ga, udala se pod utjecajem nekog drugog, ne može da radi ono što on za ženu. Bismillahirrahmanirahim. Kako Allah dozvolja za muž da ima pravo za razvod pra, brak. Žina ima pravo kada vidi da život ne ni ide nikako. Ne ni ide nikako, nas ni nakon dana ili ali, ali ne ni ide nikako. Na, na, na, na ne može, ne može da ide dalje. Ima pravo da, da da da brak, a mi kažemo nije razvod, kod razvod za čovjek, a khul' to je za žina, koji kad ona traži razvod brat. Gina mrzi njega, razumjeti, ja jednostavno udaljio od njega skroz kad vidim njega. Ima hadis koji bira džibuharija da žena od sebe ibn Qais došla poslaniku sallallahu alejhi rekla: "E bože, o bože poslanici, a ja ne smatram neki mahana u moj muž, ni akhlaka, prašanja, ni vjera, ali ja mrzim dalčinim kufru u vjeru." Nega ona njega mrzi, ali ja ima drugi pedaj Vidija njega izmaž, kada došlo sa ljudi, ruđan, nizak, šta ja znam, mrzi njega, ne može njega gledati. Pa re, rekao, psalm, srlom, ovo ti vratiti njemu, što tebi dal, kao venčani dar, mira tada jedna bašta. Rekla, daću njemu i više. Pa rekao, haj vratimo i rekao, za čovjek, hajde pusti njoj. Pa, kad žena ima opravdanin razlog nakon dugo vremena i ne može idi dali jer brak je uzbiljna tema ne može da živi sa njim zbog njegova ponašanja njegov, njegov eh, naznam godina ili slabo se šta ja znam ima neki pravi razlog razumjeti ima ima pravda hradi razlog, raz, razlog braka pa svaki insan ima svoj razvij pogled, a nek ona ne pita ljudi koji učeni da moju stanja taj taj i, i, i, i, i pokošava da, da može smiri, može šajtan koji očigvari uh, život. A isto vremena isto ne zbog uvijek pitanja ljubav ljudi trađe razvod braka. Ja, mnogi kuća koji, koji gradi ne na ljubav, gradi na, na, na dobročinstvo. Ima neki insan koji zabori za njegovat žena i oči njega zdržat i oči nagrada od Allah ili neki žena koji hajrli koyi saburla koyekla jači biti sabor leoš nagrada za taj inci oni wierni oni pravi a to i boli i i isto kad vidi ima sinovi koji ne uizgrednoči da da bude khairli djeca pa oni saburi da ima khairli djeca i allah subhanahu wa ta'ala diku ta ku wa asa an takrahu shay'an razlih hoće razvradiš s njim ili overnot, da će biti za tebi e, ljupota i hvala u dvoj život kompred. I isto, doći jedan čovjek od omar radijallahu honom hoće da razvradiš s ženom. Pa kaži, ja niju ne volim. Pa kaži, e, pa šta je tebi. Ne sve kuća građena na, na ljubav. A gdje je dobročinost? Gdje je lijepo odnos između tebi i njoj? Nije svaki kuće ima ljubav, pitaj ti, mnogijih žena. Razumjeti. Rekla, na način nekih tega, jest, ne baš voli toliko, ali ima, ilhamdu ljubav, lijep život. Ali Omar isto radi uh, jedna žena, uh, nije zem možno jo pitao, jel ti mi ne mrzis? Rekla, da. Pa bio badaj zbog toga, pa Omar rekao nju, a što tako kažiš? Niklažiš, niklažiš, niklažiš, niklažiš ti. Rekla kad dođi tvoj čovjek pita reci ja tebi volim i gotovo. Dozvoli da lađis da da čuvamo naš kuća, naše djeca, pa ne mogu vikta mašala na samo ovou pitanje. Pa prema tome braci i ja a traje ta sestra da razmišli maru i trepi maru i al boli da nastaviš ako خيرli insan s tobom. Ako ne خيرli razumjeti, ima drugi način da da tebi pomoći sačova. Amin.